До кінця балу Алагора просто закохалася в Марту, і та наступного ж дня переїхала в маято Кайсендорхів і одразу ж зробилася товаришкою та довірною подругою баронеси. Перші сумніви щодо походження Марти, яка назвалася «молодшою дочкою з селеського шляхтича», Якось самі собою вивітрилися так само, як і здивування з приводу до з гарної родини подорожує сама, без супроводу. Барон, котрий намагався щось заперечити дружині, невдовзі махнув рукою на її чергову примху, і молода Марта ґрунтовно оселилася в маєтку Айсендорхів. Треба сказати, що Баронеса при всій своїй прихильності до нової компаньонки трохи побоювалася Марти, хоча не зізнавалася в цьому. Не зізнавалася навіть сама собі. Недаремно ж розлючений Вільгельм фон Айсендорф, довідавшись про новий роман своєї дружини, о присутності Марти вмить ставав лагідним як ягня, геть забуваючи як про свою недавню людь, так і про її причину, поспішаючи вибачитися перед Баронесою за те, що зірвався так безглуздо, з ополу і казначово. «Відьма!» – думала часом Лаура про свою товаришку і гніву, що племенів у Марте в очах, коли вона отихомирювала Барона, тільки переконував Баронесу в цій думці. Але Баронеса була жінкою рішучою і не надто набожною, тож відьма, яка вірно служить їй Лаурі, та справно відводить від неї гнів чоловіка, Баронесу цілковито влаштовувала. Отож, Марта частенько одержувала у подарунок новій сукні, а іноді перелови на мисто. користувалася повною волею і не занадто обтяжувала себе якимись обов'язками, просто супроводжувала подружжя Айсендорфів на бали і звані вечори. Швидко призвучаюшись до вищого віденського світу, Легко переймаючи або окрадучи аристократичні манери, вона без особливих утруднень навчилася носити будь-яке вбрання з гідністю королеви, вести світські бесіди та бути в курсі всіх пліток. Ну, саме це для підгальської злодійки було найпростіше. Про таке життя прийомна дочка Самуїла Баци із Шафляр, могла тільки мріяти. І Марта з головою поринула у вишукуваний вир карнавалів, манірних виїздів і таємних пристрастей, що кипіли за фасадом зовнішньої респектабельності та благопристойності. Усвідомлюючи скромні достоинства своєї зовнішності, які тьм'яніли пояти з сліпучою баронесою Айсендорф, Марта була здивована, коли і коло неї почали упадати молодики. Серед них є один віконт. Вигідно вискочити заміж було дуже принадно але Марта з цим не клапилася. Та й молодих людей цікавило поки що аж ніяк не весілля. Прихильно приймаючи залицяння і коштовні знаки уваги, Марта завбачливо тримала своїх кавалерів на відстані. Периодично, витягаючи з голів надто завзятих заздалегідь заготовлену фразу чи згадку, про вчорашню розмову. І залицяльники бентежилися, червоніли, і на який ще здавали Марті спокій.